פרק כ"ו. ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה, עיר עוז לנו ישועה ישית חומות בחיל. פתחו שערים ויבוא גו גוי צדיק שומר אמונים. יצר סמוך תצור שלום, שלום, קריה נשגבה, ישפילנה, ישפילה עד ארץ, יגיענה עד עפר. תרמסנה רגלי עני פעמי דלים, אורח לצדיק משרים, ישר מעגל צדיק תפלס. אף אורח משפטיך, אדוני, כיוונוך, לשמך ולזכרך תאוות נפש. נפשי הבאתיך בלילה. עפרוחי וקרבי אשחריכא, כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו יושבי תבל. יוחם רשע בל למד צדק, בארץ נכוחות יעוול, ובל יראה גאות אדוני. אדוני רם הידך בל יחזיון, יחזו ויבושו קנאת עם, אף אש צריך תוכלם.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 הקיצו <אקיא> ורננו שוכני עפר, כי טל אורות טליך, וארץ רפאים תפיל. לך עמי בו בחדריך, ושכור דלתך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, כי הנה אדוני יוצא ממקומו, לפקוד עוון יושב הארץ עליו, וגילת הארץ את דמיה, ולא תכסה עוד. על הרוגיה